Книга Ісуса Навина Розділ 20 І сказав Господь Ісусові «Промов до синів Ізраїля «Попризначуйте собі міста, що про них я вам говорив був через Мойсея, щоб туди міг утекти вбивця» який помилково або ненароком уб'є кого-небудь. Вони вам будуть притулком від кровомесника. Нехай убивця забіжить в одне з тих міст, стане біля входу до міста і з'ясує свою справу перед старшими цього міста. І вони приймуть його до себе в місто і дадуть йому притулок, щоб жив між ними». І коли гонитиметься кровомесник за ним, то щоб вони не віддавали йому вбивника, бо він убив свого ближнього ненароком, не мавши на нього ненависті перед тим. Він перебуватиме в тому місті, аж поки стане на суд перед громадою, аж до смерті тогочасного пересвященника, що буде того часу. Тоді – можна буде вбивці повернутись у своє місто, до свого дому, в місто, звідки він утік був. І присвятили для цього Кадеш у Галилеї, в Нафталі-горах, Сихем в Ефраїм-горах, Кіріят арбу тобто Хеврон, у горах юдейських. А потім боці Йордану на схід від Єрихону призначили Бецер у пустині, на рівнині Рувимового коліна, Рамот у Гілеаді в коліні Дана та Голан у Башані в коліні Манасії. Оці міста призначено для всіх синів Ізраїля і для чужинців, що перебуватимуть між ними, щоб кожний, хто вб'є кого-небудь помилково, міг утекти туди і не загинути від руки кровомесника перш, ніж стане перед громадою.